Dale, como cantonar. Dale, dale, pre, Kerr, dale, dale. Dale, como cantonar. Dale, dale, pre, Kerr, dale. Dale, dale, dale. No, no és un peluix, que És un micrófono. Dígale algo. dale como cantona no cantona dale dale vingudes i benvinguts a ni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 We are back! <laughs> Oita, ja t'ho diu Que avui som quatre i no tres. <laughs> avui mini primo nou. El Kerr, aquí... Es va menjar el micròfon. Sí, no sé, agafar-lo segur. <laughs> és un peluix, és un peluix, clar. El micròfon vale, és un peluix. Molt que per això tenim l'espuma. Doncs <laughs> n'hem tornat. Hem tornat. Pla estiu a planes vacances. Eh. Fent una, un programa de dia? De, matina, de matinal, una matinal. Inèdit del ni sup prima. Ex bé bé Mo no? molt bé, molt bé. I amb un mes, amb un mes avui aquí quefant el microfort. ja dius que digues alvo unes paraules. No? Sí, no. No, eh? no. Un pessica al micro i, I avall. Avall, va. Doncs bueno, avui fem programa de galàctics i galàc galàctiques. I, i, sí, I galàc una galàctica. Galàctiques poques perquè com, no, van, van buscades. No estem tan espatllades les dones, bàsicament. No, ni heu tingut els, els, els, mitjans, els mitjans de propaganda dels homes. Però, però sí, sí, és la idea, comencem amb un dels galàctics més grossos, aguts i per a bé. Servidor! Sí, sí. sí un tema que vaig fer ja fa uns anys a Barcelona jo tot sol que es diu corrupte i parla tots els meus defectes o sigui que amén amén No poder, deixeble del dóna'm a més Pinsat de ment i cervell, de l'os a la pell, de cap a peus. És tan simple com camina, tan innat com el respirar Els meus bicis m'enfonso, tan sec com que xondo Ni fondo, ni tope, i frens per parar ni censura tinc, ni en mesura tinc Que l'entures mil, sóc el que ens suma pits Sóc la bruixa, sents com retunya el vent Toco cuixa, culi molt més Que ni ha dubtes baix, ni les curbes fai Sense excusa quan dins de la cuva caic Tot s'atura, quan roques despunten M'endúca més bona que mai Sóc corrupte, ja ho sé Què hi vols fer? A mi ja m'està bé Sóc corrupte, ja ho sé què hi vols fer, si no t'agrada bon bé? corrupte ja ho sé, què hi vols fer? Em mola ser un nen dolent. Ser corrupte ja ho sé, què hi vols fer? Viciós depravat, fetichista i molt més. Lo prohibit, lo vedat, lo negat per la societat. Lo mal vist, lo panat tot lo criticat és el que em fa perdre el cap. Tot allò separat del camí marcat fa que em la sang Saps que sóc un cas com un cabàs i no canviaré pas Foc el cos, com un boig, poc de cent, sé que sóc un porc Nand de tort, toco amb lo fort, fora complex, sóc un mal noi Poc a poc, com un joc, jo i les toc de coc Sempre amb lloc, tiro el primer roc, el nen sempre vol el poc gros. El suc calent, que em clavis les dents, que m'arrenquis amb les ungles catxos de pell. Uns quilos de més, si tinguin mai fes, esquirtin i talons d'anar. Sóc corrupte ja ho sé, sé què hi vols fer? I A i mi i -me. ja m'està bé. Soc corrupte ja ho sé, què hi fer? Si no t'agrada bon bé. corrupte ja ho sé, què hi, si si hi vols fer? El moren nen dolent. corrupte ja ho sé, què hi vols fer? Viciós d'aparabat, fetixista i molt més. corrupte ja ho sé, què hi fer? A mi ja m'està bé. Ja sé, sé, si no t'agrada bon bé, ser ja ho sé, ja ho sé, què vols fer, com mola, ser nen dolent, ser corrupte ja ho sé, ja sé. Ja sé. què vols, ja no ja ja vols fer, viciós de i molt més. Ole, vale, corrupte. Oh, sí, jo tu. Nen dolent. Un ninyo malo. <laughs> muy malo, muy, muy malo. malo. Eh? Sí, sí. Ah uh, boníssima mi m'ha Sí, un corrupte, ja ho sé Vas fent cançons encara o què? Eh? Vas fent cançons? Últimament no Em vaig gravar així per sobre un disco durant la, el confinament superobscur i depressiu no. i no m'atreveixo a gravar-lo perquè ara ja no, ni obscurs ni depressiu sí, És un de lluminós i... Sí, no? I alegre I així, com la vida <laughs> Què, què? Ara què? Ara un de gros, eh? un de Un de gros un de, gros i un de gran. i gros. 80 tacos. Sí. Qui copi de la serra. Hombre, clàssic dels nostres... Eh... Gran dels bluesmans catalans. Eh... Eh, I company de classe de ma mare, per cert. Recordem, sí, si sí. es va dir un dia. <ríe> sí. Bo No s'han no tornat a veure mai més, però... Bueno, no ho no sap mai. Algum dia el truc, escolta, un favorcillo? Anem a un concert, de li Vinga, Concerti. Que pugi, que pugi. Sí. Bueno, quina cançó, com es deia, blasfemari, no? Sí, eh. seguint, el, seguint la corda, <laughs> seguint la teva corda. Uh, S'ha de salt llistó en el... Doncs gas a fondo. venga. qui copia la serra. No es pot sortir sense resar un enovent a Sant Urbà. On és el seny i la moral s'ha perdut tot lo primordial. Nostre senyor d'auriculars ja no fa jocs malabars. Reivindiquem la lliga del bon mot i eliminem el cony collons refot. El cap de cony, el cap sigrany, el Putin i el malabarany. El drópurruc, bèstia animal, entre cometes carcamal. L'estúpid bretol i gandul, i el ves de pedra per al cul. El ximple tou rostec tarat, murrit tolos i desgraciat. Poc fa fer dir recollons, pollastre i colla de cabrons. Caretto cromo i groller, manefle cuc i botifle. Fascinerós i escanyolit, Maccarrra, tomàquet i bandit, crisppagrifota o bé banyut, amb fill de pota llura, llogut. Sens oblidar l'emprenyador, el malperit el mal factor. El tifa imbècil, pit estret, amb el goripa i el pillet. El xitzarelo i el mergan, gallimarsot i el matllam. Quina putada sent-ho i més al sud sent de figa i perros, buraco i cara de lluç. Mamau, burleta, llefiscós, per dalt somera també gos Amb l'ospedre i el cagalló, el brut barrut i fanferró, els lipefils i llepaculs, poca vergonya, roti insults. Pateus, borrilla, figuri, pesats, sudaca i mesquí faixell de pollós i marrat, xorissó, penques o taujà. Amb pixa-sancos de budell vas mal follat, pinxo masell. puc allargar-ho fins demà. Mal et pesi en català, però és hora d'anar a combregar. En missa neu, en neu, en neu, em cago en Déu. Ei, sí, que fas tard, nen. <ríe> pues quasi que sí, eh? Oh, sí, sí. <ríe> escolta, tu, això comença a fer-se insuportable. Eh? No corris, no corris, perquè tu de trencar-te ràpid. Sí, sí, sí, i desenxufar tots els cables pel camí. <ríe> Ens agrada fer així com continuïtat, saps? I que no es ni pixar pau. Exacte, és que has pixat hem... abans de venir que, que aquesta prossa te l'has de fer mirar. Sí, jo... Deixem-ho estar. Entre d'altres coses. Ja ho eh? està, sí. està tot, totes les coses, agudes i per haver, bueno, Quico. el Quico molt bé, com sempre, no falla. Blasfemant, de la seva Renegs, manera. Renegs, i per a haver en català, perquè aquí no se, no se li acuden quan a vegades... Per rus i figa no, no ho contemplo com a, com a blasfema, com a renforç. Per no. rus, Blasfemar té a veure amb la religió, mentre no tingui veure, escolta. És es que no, no, sí, sí. Cuixa. Ui, què era, ara, ui, ui, ui... Terra, aquestes, avui, pinces, no aquestes pinces d'escalador que portes. De peus i mans? De peus, digueu-me mm. de peus i mans. Sí. Qui ara? Qui toca? Ja, digues, Pau Riba. Pau Riba? Digues, Pau Riba. No? No. A Curà, a Curà, de l'últim disc amb l'orquestra Filerutxe, uh -huh. sortit pòstum després de la mort, a març d'aquest any passat. un disco molt recomanable. Hostia, sí. bueno. Que més afegir? Que no té res a veure amb àrab, eh, lo curar. No, àrab. a Qurà. Amb l'àrab del Coran Ah. Si sí, sí, no La clavat eh? aquesta la clavat, eh? És el de Mati, no? estem espessos. Exacte. Eh, que a dius que estem Coran, dius. Al <laughs> fot-li, fot-li va, unes alzines no són alzines això bé, aquests pollancres no són pollancres tampoc i doncs què són? són homes i és que no sabeu re Quan jo no hi sigui, no sabreu ni què és un baladre, ni un atzaroler, ni un ginjoler, ni un rebell, ni una argelaga, ni una estepa, ni un arbocer, ni un lavern, ni un lloc púgol, ni una alzina. El jovent sap destriar entre un golf GTI o GTX, si és un iPhone 7 o un iPhone 8, un PC o un Mac. Ho saben tot de les coses efímeres, de les coses que es venen com a imprescindibles i que en pocs anys passen de moda i formen part del record, com un Espectrum, o un Atari, un Xubasquero Carú, un Vídeo VHS... De les coses permanents, de les que transcendeixen pel nostre efímer pas per la vida, no els interessa res, ni el seu nom. I amb un genèric, l'humilien. No destrien pomeres de pareres, cirerers, els ines ni homes, només diuen arbres. No destrien un mussol una oliva, un tort, una merlera, un pinçà o un sabalí. Només diuen ocells. I d'aquesta ignorància en embesteixen una seguretat ben falsa. En canvi, la gent gran sap destriar si és ordi o civada a les tres setmanes de néixer el sembrat quan tot just és una fulla. O saben si és una carbassera o una malonera el que tenen davant perquè saben que allò és bàsic per la vida, per sobreviure. Diuen un cotxe, sigui quina sigui la paraula o marca, que duguï al darrere perquè només serveixo per anar d'un lloc a l'altre. Les paraules... Les paraules diuen qui som. Diuen qui som. Com vivim, Com vivim què, què valorem i què menys creem. Expliquen el nostre món i la nostra esquizofrènia. Ens expliquen... Ens expliquen a nosaltres. I si canviem de paraules, canviem de món. I el món, per bé o per mal, sempre canvia. I el fort. els forts guanyen. I si amb una debilitat covarda descuidem els mots? Quan moren els, Quan mots, moren els mots, moren els conceptes. conceptes. I, llavors, I llavors la vida seguirà La vida seguirà. silvestre i anònima silvestre o morirà i anònima. com moren els pobles i si moren les paraules. I és que la paraula és l'ànima d'un poble. És la paraula. És la paraula, l'ànima d'un poble. hipergalàctic hiper Sí, sí. És, és genial, eh? sí, sí, no, no, és sí, Gala, gallina de, de gallina de pio. Que sí. diria, teu sí, sí, torni, torni. També l'escoutes tu, eh? Exacte, i ara l'Albert Pla, l'altra. Sí, és que clar. anem un rader al altre, això és un no parar. Sí. Sí, sí, com diu el Kerr, eh, es quiero. Una adaptació de l'Ovidi que els ha fet amb els castellans, l'Albert, sempre fent aquests regals. Sí, sí, Kerr, sí. Ker, sí. Ja? sí. Hòstia, si et poguéssim Ostia, veure. Quin... Ah! I és de rapero, eh, aquest. Sí, sí, sí, estava aquí. Rapero, rapero. Va. Molt bé, molt bé. Adeu, digues adéu. Digues, Adeu, adéu, digues adéu. Adéu, adéu. Un adéu. Ah, adéu amb la mà, dos cops de puny al micro. <laughs> Amb el Pascal Comelade, i... preciós. No se falta decir mucho más, eh? Porque quiero. Después, después hablamos un ratito Porque quiero Lo que quiero yo hablar Y volamos a otros mundos que quiero Porque te quiero volar A mundo mundos deliciosos Porque quiero Porque este mundo que soy yo soy. Sí, sí, ha quedat amb l'elit de l'actuació de l'Albert i de la meva suport. Exacte, més que la del padrí, eh? La del padrí descomunal. Sí, sí, ja... ja bueno. Porque quiero. Porque quiero, sí. Porque quiero y punto. I marxant per la galàxia catalana... Tantararà... Tan. Qui faltava, qui faltava pel Home. duro? Home, el Cisa. el Cisa. El Cisa. Parla, parla, Joan, d'aquesta cançó que representa per tu, que l'has triat. molt, molt... <laughs> Jo ja diria que és el primer o el segon vinil que em van regalar quan era petit I el van regalar per clar, per Sant Joan Et va marcar, eh? Sí, el molt, de... molt, molt Perquè tot era regalant un disco d'una persona que feia un sol estil i aquest home no té, no té un estil no. Cada cançó era un, una bogeria sí sí sí, sí. sí, sí, sí Segons quina substància havia tastat li sortia una cosa o una altra mica de faràndula, un regui buèmia buèmia, buèmia, buèmia Buèmia, sí, sí Exacte. I això, imagina't, gairebé tants anys com jo aquest disco. I de la cançó que el Gran Jordi. El Gran Jordiet. Que, que, Què en opines del Gran Jordiet? Ostia, és quasi indescriptible. La descripció que fa del Jordi és gairebé indescriptible. Quasi bé que us la deixo a vosaltres que trigueu la conclusió que vulgueu. Doncs, aquí els nostres oients de uh, Pinsania, un regalet Venga. de la Galàxia Catalana. Una perla. <laughs> Jo sóc el gran Jordièc, l'inventador de fantasies i escenaris de color. Veniu i sentireu les més boniques melodies i nostàlgiques cançons. Tot és diferent quan s'il·luminen els salons i els cabarets. La màgia d'un record potser us arribi i sense res pensat també us estimi el gran Jordiès. La màgia d'un record potser us arribi i sense res pensar també us estimi el gran Jordiè. Transformarem qualsevol desig i també som cada nit en meravella i fascinació. Res no hi ha trist amb el gran Jordiè. Res no oh, no! el xampany i la diversió Lluvier ho ha decidit. Vois, madams i gals, he conegut voltant el món tastant l'amor d'allà on regeix Reis i mandarins del paral·lel a l'indutxina han aplaudit el meu talent No, no em fessiu dir les nits de joia que he viscut intensament i més i dolor que el vent s'emporti, plaers i ovacions només recordi. El gran Joret. El gran Joret. Pel meu pare. <fixi> L'has viscut molt, t'he vist. Sí, sí, sí, sí, sí, grans records, hòstia. De quin any és aquesta cançó, més pues o si jo sóc del 77, devia sortir el 80 o el 81 o el 82, sí, no gaire, sí, sí, ahí, no gaire por ahí, por més. Bueno, sí, sí. no s'havien endet els pantalons en campanats encara. A <ríe> la cincuenta d'any, la veritat. Mi cheulo, s'arregue. Al pochís. aquest és el nostre. És, és el familiar. Eh, no, el, familiar és, és... el nostre galàctic de, de proximitat. Exacte, és, és... Galàctic de proximitat, aquest m'ha agradat. Sí, que l'aniem a veure d'aquí poc, a Vilada. Exacte, a, Vilada és o sigui, a cada concert que hi ha el i som dels cosins, a primera fila donant-ho tot. Home, Quimi Portet i la trou, o el corredor del Mediterrani, baixista, o Antonio, Fidel, o el Busquets de Borreig, o... Això eh, i el bateria el basco que ens surt el nombre, una birgeria també, una birgeria. Però els bascos també són de proximitat. Sí, no, no, aquest fa temps que està instravat al mund, seny de fa temps, dir, clar, és un, una connexió país basc cos Catalunya. M sí, molt molt sec, seny. I com no podia ser, avui que tenim el que era aquí... Sí, hem triat la... De... Ole, acaba de tirar el micro, en ah, acte de, no? de rebel·lia. <ríe> si, si parleu de mi... Pues aparteu ah, les, les criatures, criatures, eh? Aparteu les criatures. Aparteu les criatures. Vinga, va. Aparteu les criatures, que avui ho entenc tot, tot reunant amb silogismes com en els temps antics. I si això és així I això és com anyà. Doncs podrem deduir-ne fàcilment que això és això. Doncs no hi ha res que s'escapi a la meva comprensió, sobretot després del canvi a la nova medicació. Ni els conflictes més obtusos de la política local, ni els enigmes fisiològics de les disfuncions sexuals. Aparteu les criatures que el tiet Josep fa el pi. que no ens passi com a gràcia aquell any per se'n medir. el niso, torna a tenir pixera per tercer cop pixi, pixera per baix i pixera per dalt has anat a buscar una birra de has anat a pixar dir, escolta, millor que no beguis i així t'estalvies feina espera't -te una estona i tot no pot ser tu. bueno, seguim amb, amb Res, la eh, que comen... dona que eh? tenim avui eh? la única i, i la més longeva està dit el català 81 tacos que té actualment encara està viva a uh, Guillermina Mota. Hostia tu. Mà ara de uns enterrat tots aquesta dona. Sí, i i sornirà. Segurament. I sornirà, Joan. O sea, és alguns han de durar i d'altres sí, no. Sí, és, és una cosa que el planeta agrairà. Sí, sí, sí, I bueno, sí, sí, ens ha costat, eh? el, el tema. Sí. El és que el tema galàctica buscar dones ens ha costat molt. Per trobar una cançó d'aquesta també ens ha costat. No, vaig trobar aquella, l'hem escoltat i era molt pastel, eh, tio, ah. per entrar a la cançó, no, no vull dir, però no és igual. No. Qui... Una altre que hi havia allà a la llista, la... No és igual. A part del remen a nena que el coneix tothom. Eh? Exacte. Pues això. Si això. Pues... amb els nostres pares i avis. No sé. <laughs> res, sense més dilació, escolta, si no teniu no, res més a dir... Eh? El vestit d'en no? El vestir, el vestit d'en Pasqual, vestir. la manera de vestir que té el senyor Pasqual. Què vols dir, què vols dir tu? Vintes ja. despullats i despullades. Ell no vol dir, vol picar. <ríe> ¿A que sí? Granudisme. No Ale, som-hi. <ríe> El meu xicot vestint és tan original que no té igual i crida l'atenció. Per contemplar-lo surt tothom en el portal perquè en Pasqual fa sensació. van pantalons color de molsa, gasta botins extravagants, un bastonet de canya dolça i un sobre todo en farbalat. A les blaus subjetats amb candaus porta el meu enamorat i el barret de costat de color verd, que és el camp I porta un jet que t'acric, que t'acrec, un jet estracant, velut, ribetat de vellut i a l'armilla i dos cigrons per botons. En Pasqual és el tot original com cal. Porta camisa amb la patxera de xarol I un girassol es posa al trau el noi Una cadena d'or xapada de llautó I un bocador de pega pegamoi Amb xamanè i es fuma el puro I amb sal fumant arrenta els peus Porta un rellotge que és de suro I el dit un senyo de corret Elàstics oh, blaus subjetjats amb cantaus Porta el meu enamorat i el barret de costat De color verd, que és el que em perd I porta un jet que t'acric, que t'acrec Un jet d'estregat pelut, ribetat de vellut I a l'armilla i dos cigrons per botons En Pasqual és el tot original, com cal! Guia! Oh, quina faràndula, d'aquestes bones, eh? Sí. Quin, no quin, recordava quin... que me sabia de memòria. No, sí, ja ho he vist, els cantava sencera, sencera, sencera, eh? el que té, tenia un pare que li agradava als galàctics i que els cantava per anar dormir, saps? Sí, sí, sí, no, no, aquests retrocessos que fem... I ara a més a més m'ha vingut el cap el Follim Follam, oh, que hauria de sortir amb algun altre programa, perquè també m'agrada sí, molt, eh? una miqueta... Era una, una cançó, era un grup, era, grup, era un grup. Però la cançó Follim Follam Folleira existeix. Vaja, vaja, vaja. Sí, sí. sí, sí. Que, el que ens... deixarem per una Hauríem sí. de fer un, un, de un programa de cançons sexuals, però així és mig amagades. Exacte. Per canalla. Per canalla. Per canalla. Bueno, bueno. Entonces, ah, aquí el... toca, aquí toca. Home. Pere Tàpies, Pere Tàpies. tothom ho coneix Pa la moto xocot, pa, pa, pa, moto, però... Però anem a buscar d'una altra. Una altra un que ens ha parit gràssic, sí, <risos> va sortir dels clàssics i els tòpics. I, jo diria que l'Albert en cert moment es devia escoltar aquesta cançó i li va donar un altre giro de tuerca. Ja, mm -hmm. Bueno, bueno, hauria de veure quin és primer. És bella també l'Albert, eh? la que vols dir. Sí, eh, per a per a Mitja vida eh? aquí, eh. Sí. No sé quan aquest però... va reure fins va morir Pere a però va prova a reure cançons fins fa radio. Sí. No hi... però és que ens falta l'experta de buscar informació, ja, est està, est està, està ocupada És <playful> <ríe> al que té la reproducció humana. És <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> es que saps què passa que ara mateix com que Avui ha escrit el missó i la, la cal·ligrafia no és el seu fort. No, Llavors, no, la primera no paraula ara mateix, no sé què hi posa. Ah, de la cançó parles? Sí, de, el, el, moreno, el, el Moreno. El Moreno de la, de la fe. fe. El Moreno de la Fe. <ríe> Clar, que... Sí, està en criptografia. En criptografia, sí, En mare meu, sí. En mare meu, antic. <ríe> antic el... Per res, ja busca i, i no, ho diem. És l'any 71, Moreno de la fe. Abans que l'Albert Blas segur. Sí, sí, mm -hmm. 71 sí. No, res a, a potser que s'inspirés, perquè sí, m'he trobat el punt. Eh i, sí. Bueno, espero que la disfruteu. Sí, sí, una, una de toreros. I també ja ha de recomanar la cançó com a Tàpies, del rep Bruts, que també va molt la pena. Pues vale, Pere Tàpies, el Moreno de la Fe. y moreno de la fe que tu querías ser torero pa comerte medio mundo pa comerte el mundo entero Van néixer Andalusia però viu a Barcelona entre quatre parets amb cinc fills i la dona volia ser torero per sortir del fag en lloc de sortirne ne més hi ha anat enfonsant Avui és un esquitx enmig de la ciutat, un fos entre altres mils dins de l'anonimat. Doncs li van dir un dia que allà en terra llunyana hi havia molt treball, que mai passaves gana. Ai moreno de la fe... Seria ser torero, pa comerte en medio mundo, pa comerte el mundo entero. Tan bon punt d'arribar aquí, tu pa amb un senyor. Vostè tiene trabajo, que voy a tener yo. I l'endemà l'obra, atragint amons, ciments, sorres, cistelles, galledes, caballons a cobrar quatre xavos i estalviar sense mida, perquè un mal cop de vent Tu engega tota vida, targeta del seguro, plus familiar, punts pagues extres, vingues o mai restar. Ay, moreno de la fe, a ser torero. Pa comerte en medio mundo, pa comerte el mundo entero. Te'n vas anar de casa amb l'afany de millorar i has vist que això és fals, que et vas equivocar. I volies tornar enrere, tenia aquella il·lusió pensant en ser torero per viure millor. Si moreno ja ho pots veure, que ni torero ni nada aquesta terra és aspre, com la que vas deixar. Només una diferència que jo crec important. Que aquella terra petita, però aquesta massa gran. Ai, moreno de la fe... ser restaurero pa comerte en medio mundo pa comerte el mundo entero ¿Y ole? ¿Y ole? ¿Tú trabajo? <ríe> yo, de <ríe> qué, que voy a tener. ¿Yo de qué? de qué? Doncs eh, ara, ara ara ve el nostre estimat, apreciat, benvolgut Eh, Menystingut Menys Desnu... despreciat Des... pel pel mundontero, eh? No sí, hola. Sí, hola, mal valorat, sí. Ell també s'ha maltractat tots. Tots engeñals, que no s'ha mal és el el el, el dios nórdico aquest que tenim aquí. Ah. En, encara no està mirat a pura i brillant encara. Sí, sí. Deixem córrer sí. Te ja Bueno, un que va, li vam fer un especial, escolta. Exacte. Els seguidors del, del programa, que sí que sou molts arreu del món, segur que us ho recordeu. Bueno, sí, fer un... va venir aquí, ens va tocar en directe. Escolta, va fer de tot aquell dia. Ens agradaria que tornés. Tu l'has produït. Sí. Te... Però aquesta és la seva banda rapera. Ah, sí? I, i no, no ho dic com a grup musical, eh? Si no, la seva meitat rapera. <ríe> oh, tu hi eres, tu hi eh, Sí, sí. Estem Mest... parlant, perquè per, perquè no se n'estigui internant de res, perquè fa estona que divaguem. Aquest tros ha estat substituït pel guanisme modern perquè no ens ha deixat dir Mestre Guim. Ah, exacte. Ah, exacte. Aquest és el Mestre, G... mestre eh... Guim. Guim, Guim. Falta la dièresi, però és Mestre Guim, eh? Doncs endavant amb el Joker. Vinga, va. La fosca sóc un mestre L'entrana el principal i també el postre En proposo de la grauna encara trista de Devoro la palestra, esdevinco un il·lustre <totipat> Facen el bolígraf com la fona, fan el rock Posa'm el polígraf, no menteixo, parla el cor. Digues el tequígraf com es representa el tro, perquè és el so, ras i bo, que transmet el meu galop. Procuren trepitjar-me, tot sovint ho aconsegueixen, carrego la meva arma, tot seguit se'n penedeixen. No crec que hi hagi carme, tot es per al fet de créixer. Tot amor fa més fort el bufó que sap reneixer. Duc no un treu el roig... I no jugo al pòquer, no, en el teixo el goig, represento el jòquer, jo, duco un trebol roig. I no jugo al pòquer, no, en el teixo el goig, represento el jòquer, jo, contempla el goig del roig que van tractar de boig, lamenta'm quan faig assaig fulminant-los com el raig macabra, si sobre la ferida llences pebre, tot sobrevalorant el teu calibre. Ignores el poder que guarda el pobre, que esclata de febre i desitja un octubre. Ja sé que t'incomoda l'espontània riallada que trenca la bombolla que has comprat prefabricada. Resulta estrepitosa perquè entona la balada que hem creat planant aquesta nit avalotada. El teu conte d'espada és el que em deixa l'estancada. Una legió necessitada d’atenció de tensió demana foc. Comença una partida que serà fora de mida. Massa tard, no hi ha sortida, el torn del nostre joc. El no Contrebo el roig i no jugo al pòquer, no. En el teixo al goig, represento el jòquer, jo. No contreu el roig, i no jugo al pòquer, no. En el teixo al goig, represento el jòquer, jo. Contemples el goig del roig que va estracar de boig. Lamentes quan faig assaig fulminant-te com el raig Jòquer L'artista, el comedi, en carrer i Si jugues amb el pam amb la seva teca T'hauràs de tendre el càstig que t'aplica El cantant et sufoga i et glaça la nuca ja cap, Que no és cap directe Eh, no. ah, aquí no he dit que la instrumental era meva aquí, eh la instrumental ah, era ja. meva sí, no ho havíem dit abans? no, no ho havíem dit, ah, però eh. ja dic jo jo no me'n mai de dir que la instrumental és meva sí, sí, és collonut sí, home, s'ha sí. de dir, bones, de dir les bases sí. sonen bé sí, sí, quan les hi ha una les... bona base eh? no sé d'on les copies, però sonen bé ja. jo les robo, no les copio home, eh. llavors hi fico el meu nom i ja està ah, clar, home molt bé Mestre Guim, que trobem a faltar. Comandant, sí. comandant emangé, els carrers, les bombes... Torna de la muntanya, baixa ja del retiro espiritual, amb, les, amb els teus bueno, ensenyaments. Bueno, següent... Ara sí, Guillem. Ara sí Ara sí. Ara sí Ara que, que toca sí. el senyor Adrià. Molt bé, doncs al, ja està, ja t'ho han dit. Toca l'Adrià, punt i. ja ho sabeu. El boig del telèfon roig, mira. Podria ser qualsevol. Sí. Sí, sí, sí. Per boig o per, o per, per roig? Per, roig. per roig. separatista. Podria ser el Reagan i tot, el boig del telèfon roig, eh? Sí. Sí. Per, exemple. per exemple. El Moscú. Oh, sí, o el Crucheff. No, no, no. Digues Troscum. No. Ai, fot-li. Hòstia, és el micro amb un piolet, eh? clar que sí. Bueno... Què? Hi ha, gent, hi ha gent que val molt la pena parlar i d'altres que millor que allà. No, jo és que ja l'he cagat un cop, i ja no penso dir res més. Aquest és l'últim disco que tret, després de 15 anys de silenci, l'Enclusa i el Mall i la clau Claudi Giral Taller, són dos discassos recomanables per moltes coses, produïts pel Quimi i... Exacte. I bueno, aquí, a veure què sembla. Li fotem. de franc preu nefast del tot innocent hi ha un esprit a despit d'un cel rogent roguent punyent un desgraciat soldat de greva amb la reguera al costat uns quants vitralls el sol d'esquena Valls en cruces fornals. Un oficial i mancaderes va passar-m'hi més peus per que enamora, porta un telèfon roig, te l'esprit pensa. Aparteu les criatures, un altre jo ja ens en cuidem. Aparteu les totes, totes, un altre jo ja ens en cuidem. Hi ha un boig que enamora, porta un telèfon un roig i té l'esperit pensat. a repetir algun. Sí, exactament. Si s'ha de repetir algun, repeteix, eh. Hay que repetir-lo. Aquí per repeticions ens ens encantan, eh. Sense exís. Passa que quan ets una mica punyetero, llavors et guardes, una, eh, sí. una setmana i. Sí, claro, brasilau, llav ja ho veieu, que estic clar, en. Claro, el... claro, clar, clar, seta... Carn de... a vegades em cau la baba veient la, la cagada ha oh, aquí ja fa to ja aquesta la deixo segur i fot un d'aquells sorollets som carn, de sample. Sí, sí. carn, de, sample. carn som de sample carn de sample doneu-me carn de sample porteu carn de sample a Montserrat bueno. Adrià Puntí sí, el com es diu Josep què? no es diu Adrià no ens es diu Adrià sí, sí. es no, va canviar no. de Josep un cop i allò es va tornar Adrià eh? sí, sí. Però ell, ell, ell, eh, en Sudenei què pone? S'ho tenia espanyol. Però què t'he de <ríe> Segurament no. Em sembla que la tercera ratlla el va trencar i va dir ja no ja vull més. Ja, no, ja no el renou. Això es paga, tu. <ríe> doncs després de l'Adrià, Ja Miquel Oliver, sí. amb la cançó més actual que hi ha al programa d'avui. Un mes té aquesta cançó. Un deia, mes, deia, sí, sí. O, o deia. Mm. Jo no ho coneixia. I ha pujat com unes 40 visualitzacions des de que l'hem buscat fins ara. Colló. Oh, és que està està eh? Amb un... <ríe> Ah. Molt bé, per ser el matí d'un divendres. Sí, sí no? Sí. És bo que tothom té vacances i té temps d'escoltar cançons, eh? Doncs sí. pues això, què? El robot mai ordo, que sí, que coneixent-lo amb ell no pot fallar la lletra segur. No, no. És bastant galàctic, sempre. Sí. Totes les seves cançons, amb Antònia Font era una part, però Exacte. tot sol és un element. La part femenina ara Aquesta que has de demanar la forma masculina entenjada eh? <laughs> però re, tu, robot mallòrdoma de Joan Miquel Oliver del cintenent. És galàctic o no és galàctic? Veus les estrelles? És una galàxia molt lejana aquesta. És un crac, no falla mai. Bueno, ja estem acabant. Ens en queden dos. Sí, al final... Galàctic Gironallenc. Me'l vaig trobar l'altre dia i em va dir que ens escoltava. Va per tu, Arge. és ell. És ell. Hòstia. Si ens escoltes... Aquesta ja hi volies entrar igualment ja estàs a la llista però ara ja t'ho has guanyat doble i entres a 4 grapes a 4 grapes pues entres millor, eh? el, seu grup, ai, el seu grup, el seu grup, el seu àlbum Motopapi hòstia puta, no de debò és de Chironella <ríe> anem comprar pizzas a l'Archato si us a plau així us el cafè, la provar. cervesa sí. us farà un regalet un segurament. espectacle <ríe> Martí Argelic amb... Um, a quatre grapes. De qui us parlaré És un pobre desgraciat Un pintamones Un interessat Un infleglobus amb aire de demacrat. I el seu amic mas de lo mismo, però dividit. Estava un xic perquè és divertit, però tira a pebre a la cara i això a la gent no li agrada. Noguera i Molina, Molina i Noguera també li diuen nato, perquè fica Molina a quatre grafes. Perquè fica Molina a quatre grafes. Ai, ai, ai, ai, Molina i Noguera, Noguera i Molina, Temmeliti o Ambiti, Li fica que al fons dins que vomiti. Li fica fins al fons dins que vomiti. Ai, ai, ai, ai. Són dos aturats que quan estan al teu costat controla el suprimer, tens ganes de pitxar o fer servir un antivirus que esborri del mapa a l'infant. Si ets amic seu, tens un problema Segur que et fan de la mandarina, del suc gust lila, de la pizza amb pinya. Noguera i molina, molina i noguera, també li tinguen napses, perquè tigra molina contra grafes. No perquè si que molina quatre grafes. Ai, ai ai ai molina i noguera, no i molina, també li diuen piti, li dic que fins a font 6 de humiti. Li dic fins a font 6 de humiti. Ai ai ai, ai. i molina, molina i noguera, també li diuen naps, perquè si que molina quatre grafes. Per fi que m'hoina la pedra a tres, ay ay, molina i nuguera, no queda i movime del melijo aquí, i li diga fins a poc de grau miti, li diga fins a poc de grau miti, ay ay, ay ay, rei molina, molina i nuguera, e sembla dimo nat, per que fica molina quatre grapes, per que fica molina quatre grapes, ay ay, ay ay, molina i nuguera, no queda i movime del melijo aquí, i li diga fins a poc de grau miti, li diga fins a poc de grau bon miti. Ai, ai, ai, ai, Vena i Molina, Molina i Noguera, Tant de li triuen napsis, perquè fica Molina pels negrafes. Perquè fica Molina pels negrafes. Ai, ai, ai, ai, Molina i Noguera, Noguera i Molina, Tant de li triuen bici, li fiquen fins al ponts d'un miti. Li fiquen fins al ponts d'un miti. Ai, ai, ai, ai... Ai, ai, ai, ai... Bueno, escolten, hem, hem de fer un, un Galàctics II d'aquí un temps perquè ara estic recordant un parell o tres d'amics de Barcelona que són ultragalàctics. Doncs, doncs apunta sento... tu un paper, sí, ben, demà no sí. te'n recordaràs, Joan. Exacte. Ho sento per l'Àvili <ríe> i per l'Espunya. És, és sí, el sí. més intel·ligent que podries fer. Sí, sí, des d'aquí, Àvili i Espunya, ho sento molt de no haver-vos no, no, no, posat. Però... Galàctics 2, cap problema. Jo per fer galàctics podem anar fent... Per... M'agrada Déu. I què? Acabarem amb un dels teus cartutxos, no? Ah, un dels meus cartutxos, el que jo considero els galàctics autèntics de Berga. Perfecte. Eh, el Manolito i el seu cosí, ah, el seu cosí, el seu col·lega. Bueno, cosí perquè és que és... aquí està la conya, es fan dir... Eh... Primos. Hermanes que de qui nosaltres vam fer un que es deia les primes que la clavan tot va de família, però l'Alfonso és, és familiar del Cols, o ah, sigui, sí, és ja és una família bastant galàctica, per una banda, i llavors hi ha el Manolito, que és galàctic per si sol. Sí, sí, sí, sí. Estrella, sí estrella pròpia, amb lloc pròpia. I fa uns anys vam fer un tema que es diu El Cucurucho de Maní. I doncs acabarem aquí. A... Sí, sí. Moltes gràcies, Joan, Nisso. I a Iker. Sí, Iker, sí, per aportar per... la banda sonora de fondo. La Minimal, sí. el Minimal de fondo. Eh. Ara que hem après a picar els micròfons necessitem una persona que, que li agraeixi. Toma, veus? Sí, sí, digue-li, digue-li. Pique... Mm. Ja. Adéu. adéu, adéu, gràcies, gràcies per tot. Tat-tat. Tat-tat, tat eh, bueno... Eh, us recordem que ens podeu escoltar al 90.6 de la l'AFM i a radiopinsenia.cat, tant en directe com ai, tant en streaming com en podcast, podcast La I pestanyeta és? de ni suprima, eh? de programes, ni suprima <laughs> Tots els programes que hem fet al llarg del temps i el que vulgueu sí, sí. I bueno, moltes gràcies a tots eh? I gràcies. visc a les zones lliures Us esperem d'aquí sis mesos <laughs> <laughs> Quan el que era ens deixi ...quan ja pugui participar més el Quer. Ai, adeu. Adeu, adeu. Una vez más los días son iguales, me gustaría estar en tantos lugares, subido en un ramal, de los matorrales redujo a la mitad lo malos ideales. Tan trico, tan rico, no sé si me explico, un paraje que tome el calentito a la sombra de un banano, en pantalón corto, bebiendo rojo en miel, miel dentro de un poco, las como un paisaje de fondo, tirao gozando de ver como el mar se revientan los rojosos. Otra vez a ver si engaño a mis despojos Con la mirada ensangrentada los degollo Juego a soñar que su cowboy lo reconozco Porque debo bomba ya me lo tomo Junto a las piezas veremos lo que pasa Topecabezas y acabamos con la guasa El paraíso no se espera en la otra banda Solo debemos hacer algo pa' encontrarla алле vale.